לראות את יסודות הבחירה כעניין מרכזי במדורה, ביהדות. זה בא לידי ביטוי בנושאים שונים בפרשיות השבוע, והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא של החלום והבחירה. כאשר פה ניתן שהקדמה, היא כתובה פה אבל ניתן את זה ככה לפי הדרך, נראה פה כמה דברים. החלום של הסולם הוא סוג של נבואה, זה לא סתם חלום. אנחנו גם רואים שם שחוץ מהעניין הזה שסולם מוצב ארצה, הוא עכשיו מגיע שמיים והחלפים הולים עובדים. כתוב עין השם ייצב עליו, ויאמר, אחד הדברים מופיע פה כמה דברים, הוא מופיע לו גם שמרתי לך בדרך, מבטיח גם יהיה זרעך את, את הארץ, זאת אומרת יש פה של הארץ, יש פה הבטחה שלה, של הזרע, ויש פה הבטחה של השמירה, יש פה הזדלות אלוקית, זאת אומרת המעמד הזה הוא מעמד של הזדלות. השאלה איפה, איפה, נכנס פה, איפה נכנס פה החלום של הסולם, שמלכי אלוקים אומרים להודיבו, זה באמת נראה, נראה איזשהו משהו שהוא שהוא לכאורה לא קשור, מה יהיה פה לעניין של ההבטחה האלוקית והשמירה האלוקית? אז מי שקרא את רש"י, כן, בחומר של הגננת, אז יודע שהסולם מוצא בארצה והמשה מגיע השמיים, מה קשור למה? מה החילוקים האלה, מה הם? סלאמון. מה? סלאמון אחר. זה לא בזה, זה לא בחומר שלנו, אין שולה? זה היה בגננת שולה שלי? מה? זה היה בגננת שולה שלי? כן. אז מה זה היה? זה היה אמון שלו, לא היה בגננת שולה, לא. היה לגננת בגיל שלוש, עד גיל שלוש. זה היא לא קטנה בגיל שלוש? לא. אוקיי. ערבי בכיתה. כן, אז ראשי שואל, למה עולים ואחר כך ירודים, היה צריך להיות קודם ירודים ואחר כך עולים, נכון? קודם כל אנחנו צריכים גם לדמוקרטיה שלנו, מה? אגב, אנשים זה לא שייך להגדלנצ'ולה, כן? מי עולה ומי יורד? רמז? המלאכים של ארץ ישראל. אה, כאילו... זהו, מה? לא הייתם רוצים בגן? הבנזת בגן. בגן מברזתי עליה. כן, ציון. מה אומר רש"י? תגיד להם גם אחד עלו? קיצור, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, מלאכי ארץ ישראל עולים, אלה ששמרו עליו עד עכשיו, והם אחרי... מה? מלאכי חוץ לארץ צורדים, והם עכשיו הולכים לשמור עליו. בעצם החלום, לפי הפירוש של זה, החלום קשור לעבירת השגירה. אוקיי? הוא... הוא רואה שבעצם בפועל שומרים עליו, אבל חז"ל מסבירים את החלום הזה גם במובנים אחרים, כמו שאמרת, או שרה של רומי עולה ויורד, שרה של בבל עולה ויורד, הוא אומר לו עליו, הוא פחד, ונדחתה עליית עם ישראל, על ברמת ההיסטוריה, ויש אינספור מדרשים והסברים על החלום. מה זה אומר שמלאכי חוץ לארץ עכשיו שומרים עליו? כשארץ ישראל יש לה השגחה מסוגלת וחוץ לארץ יש לה השגחה מסוגלת ואין מלכי חוץ לארץ שייכים לארץ ישראל ומלכי ארץ ישראל שייכים חוץ לארץ ישראל. למחאה ואישה ואילך, כיצה ואילך שמוכרח יכול להיות דרכיך. כן? אז הקב"ה מצווה את המלכים לשמור עליו אבל מלכים של ארץ ישראל לא יכולים לצאת החוץ לארץ, זה לא שאך. הם מתחלפים. אה אוקיי. בסדר? אז זה, זה, זה קשור, זה קשור לזה, שזה, זה קושר את העניין של הסולם לעניין של השמירה, אוקיי? אנחנו רוצים ללכת לפירוש אחר, הוא מקומות וקשרים אה, אה, אה, שונים, שחזון הסולם הוא בעצם חזון ההכתרה של אה, יעקב זאת אומרת בחזון הסולם החלום יעקב אבינו רואה את, ה, את, ה, את החלור האישי שלו, את החזון האישי שלו. בלי כרגע לשמירה ולהבטחות של הזרע וההבטחות של הארץ, הוא רואה את החזון האישי שלו. ומה החזון האישי שלו? סולם מוצא בארצה, והוא בראשו מגיע השמיימה, מרכז יפים של דבר שבעולם שלנו יש חיבור בין שמים לארץ. והתפקיד של יעקב הבינו להיות בין המלאכים שעולים ויורדים, עולים לשמיים, עולים לארץ, מחברים שמיים בארץ. אז זה אומר בא נתניה, שיעקב, כן, יכולים לומר לזה כמה פעמים, יעקב זה אותיות יוד פלוס עקב. זאת אומרת, יעקב זה מי היו בעשרת הספירות בעולם הרוחני, כן, שמתחבר אל העקב, העקב זה המקום הכי נמוך של המציאות, לכן המוסד נקרא זה הבסיס הכי הכי הכי ראשוני של המציאות. יעקב מחבר בין עשרת הספורות, בין עשרת הספורות לבין העקב. זה יעקב מחבר שמיים בארץ. זה מתחבר לעניין הזה של יעקב, תסתכלו, בשורה 16, הפסקה פה מהמער"ן, ויעקב השלישי מבין העבוד, בין הראשון גם השני מיוחד לאחד, ולקשר הכל רק השלישי, כי הוא מכריע בין השניים המחולקים, הוא מאחל את המחולקים. כולם הבינו, נכון? לא. מה? אף אחד יעקב הוא השלישי. מה זאת אומרת הוא השלישי? והשלישי לפי המהר"ל זה עמיתת החברת, למה? כי אברהם הוא מידת החסד, yes, ללא גבול, wow. יצחק הוא מידת הדין, זה בדיוק הכיוון ההפוך, יעקב הוא בעצם המאחד שלהם, הוא יוצר את המשולש, מאחור yeah. את המשולש הוא במירה ינתק, הוא בעצם יוצר את החיבור, וזה נקרא מכריע, מכריע, כן, עד שיבוא הכתוב השלישי, זה יכריע ביניהם, מה זה יכריע ביניהם? שני כתובים המכרישים את זה, זה השבוע כתוב השלישי לביניהם, מה זה יחבר אותם? מה? זה בדרך באמצע. כן, יחבר אותם באמצע, ימצא ביניהם. יחבר אותם כי זה לא יכריע ביניהם מי צודק, כי זה נורא, נכון? יש שני כתובים המכרישים זה את זה, אחד אומר ככה, בשני ולא נכון. הכתוב הוא לא אומר מי צודק, הוא צודק. אלא אחד בריב עלינו משתלבים, אחד Okay. אז אומר יעקב הוא השלישי, לא במקרה יעקב הוא השלישי כי באלה שהוא השלישי אז אומרת, יש מידה מאחדת, מחברת זה המידה יעקב, הוא חבר, הוא מחבר את לא מחבר בין חסד לבין דין, הוא מחבר גם לשמיים לארץ, זה המידה זה החיבור בין שמיים לארץ, בין חסד לבין. ארקוק מוסיף פה עוד דבר אחד, שזה מתחבר לכינוי של יעקב, יעקב אשתם יושב וואלים. מה זה תם? שלם. אה? שלם. אז תם זה לא נאיבי, לא תמים. תם זה במבואו שלם. במה הוא שלם? תסתכלו בשורה 24 יעקב בן אבינו עליו השלום הייתה עיקר מגמתו להראות שאין שום צד מצדדיה שלמות בין הגבוהים בין הנמוכים שלא יהיה אחד מחזק את חברו כשל יובן יפה וקל וחומר שלא יהיה אחד סותר חברו מה זה יעקב? יעקב זה החיבור כן, שמחבר את כל הדברים ביחד האחדות הכוללת כמו שאנחנו מזכירים זה לשמו של מרן הרב שהדברים הם מתחברים, הדברים משתלבים זה יעקב אבינו, שילוביות זה יעקב בן כן? אברהם אבינו זה קצה, יצחק אבינו זה קצה נגדי, יעקב זה השילוביות, מידת השילוביות ביניהם, ולכן אנחנו נקראים בני ישראל, אנחנו לא נקראים בני יצחק, בני ישראל שמו של יעקב, <עקב> כן, אנחנו ממשיכים את זה. <עקב> אז נחזור למה שאמרנו, חזון הסולם הוא חזון שמראה ליעקב את דרכו, עד עכשיו הוא היה בבית יצחק, הוא היה אשתם יושב אוהלים, עשה כאן הרבה תרי, עשה הכל אתם בדמות תורה, היה יושב אוהלים. מלחשב ואילך, הוא יוצא עכשיו למה שנקרא למסלול חייו, ובדרך של היציאה למסלול חייו, מה מראים לו? מראים לו את הלימוד שלו. אתה תמשיך להיות אשתם יושב אוהלים, תמשיך להיות אישי בבוחר, אבל אתה צריך לחבר את התורה לחיים. מה הפשטות של אשתם יושב אוהלים? רועי צאן הבנתי, או שזה גם ברמת הפשט? שאלה מעניינת. זה יכול להיות בין בית מדרש לבין יושב אוהלים, כוונה שהוא לא יוצא החוצה, כן? הוא לא יוצא מביתו, הוא נשאר ספון בביתו. כי יצחק, כי עושה עבורי, הוא יצטרך להסתדר, הוא יוצא החוצה. ויעקב, יושב אוהלים, הוא נשאר בבית. הוא מאשר יושב כן? גם יכול להיות. אה, אנחנו רואים שהוא היה רועה צאן, גם הוא רועה צאן מומחה. מה? רואים בהמשך שהוא גם היה רועה צאן מומחה, אני זה... זה... שאלה אם זה התחיל כבר. התחיל רק אצל לבן. לא שאלה. טוב, בואו נמשיך הלאה. כיוון שהנושא שלנו זה החלום והבחירה, אז אנחנו בעצם... רוצים לנסות להבין בתוך הפרשה שלנו את, ה, את העניין הזה שלי, של חלום החיים של האדם, כן? אדם צריך שיהיה לו חלום, כן? הוא חולם על משהו, הוא רוצה משהו מאוד מאוד למה זה נקרא חלום? כן? למה זה נקרא חלום? חלום חייב לעשות ככה וככה למה זה נקרא חלום? למה זה נקרא מטרת חייו? זה מגיע מתוך הדמיון שלו בסופו של דבר. למה זה צריך לבוא מתוך הדמיון? כל דבר חייב לעבור בדמיון לפני שהוא עובר במסגר. כל החלטה לנכון. אוקיי, אבל הדמיון גורם לך לעוד פעם יותר. יותר מפוצצים יותר גדולים ממה שהמציאות מאפשרת. יפה. אבל כל החלום, למה זה נקרא חלום ולא נקרא חזון סתם? גם חזון זה סוג של חלום, חזון זה סוג מבואי. למה זה נקרא חלום? משום שמדובר על משהו שהוא לא קיים כרגע. ואם אתה רק מסתכל על שקיים, זה לא קיים. ואתה בעצם רוצה משהו שעדיין לא קיים. ואתה רוצה לחתור אליו, אתה רוצה להגיע אליו. זה שיש לך חלום שאתה רוצה להגיע לדבר מסוים ונותן לך המון המון כוח להגיע אליו כי אדם שאין לו חלום הוא רק קם בבוקר כי הוא קם בבוקר ועולה ראשון ועולה ראשון אין לו איזשהו חלום שהוא אליו אז אין לו, אין לו מצפן, אין לו לאן ללכת לכן החלום האישי של האדם הוא דבר מאוד משמעותי. במקרה של יעקב אבינו החלום זה חלום אמיתי זאת אומרת החלום הזה בא לו בחלום מראים לו, זה הדרך שלך, זה הייעוד שלך. אתה הולך לחבר סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים, אתה הולך לחבר סמיים בארץ. מה קורה בן אדם שלא יורים לו לפי החלום שלו, לפי הלב, לפי... יש לו חלום, מזמין את זה בהזמנה בפיצה. הוא מבחן עצמו, איפה הוא טוב, איפה הוא אז פה יש עניין של התחילה. כלומר, אדם צריך לבחור בעצמו את חלום חייו. פתאום אם החלום זה תוצאה של כל מיני דברים חיצוניים, חינכו אותך לדבר מסוים אז זה החלום שלך, סתם יש לך איזו אינטואיציה לדבר מסוים אז זה החלום שלך, אבל רוב האנשים אין את הדברים האלה, ולכן כדי שיהיה להם חלום בחיים הם צריכים להושיב את עצמם ולשאול את עצמם מה החלום שלי מה הייתם רוצים להיות? לכן זה הגיע חלום, כי זה לא יקרה עכשיו. זה לא דבר שאני יכול לראות אותו, זה דבר רחוק, זה דבר עתידי. חלום זה באמת דבר שאתה יכול לראות אותו גם כשהוא לא כאן, אולי הוא לא בכלל. אתה יכול לראות אותו. אמרתי פעם למישהו, תאמר לי מהו חלומך ומה לך מידע. כן, בכל שאדם יש לו חלום יותר גדול, הוא אדם יותר גדול. הוא שואף למשהו יותר גדול, אבל אתה, אדם חייב חלום. יש פסוק "באין חזון יפרע עם" ונאמר כלל, אבל בלי חלום, כן, האדם הוא חלום. אתה חי בסרט. הוא לא ישיג שם חלום. כדי להשיג אתה צריך לחלום רחוק וגדול עד כמה שהדבר אפשרי. כמובן, ונאמר משפחת במשפט בהיפוכו, שהחלום הזה צריך להיות ריאלי. כי אם אני אחלום מחר בבוקר <coughs> לקפוץ לירח, כנראה שזה לא יקרה. הזמן זה חלום, אמר, עכשיו אמרתי חלום, זה דבר שהוא מעל המציאות, נכון, אבל גם מעל המציאות זה צריך להיות בתוך המציאות. זאת אומרת, גם מעל המציאות זה צריך להיות משהו שאני מסוגל להשיג אותו. זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה עוד הרבה זמן, זה יקרה euh, בדברים כאלה ואחרים, אבל, euh, אבל euh, צריך שהדבר הזה יקרה. <אם> Uh, אז כפי שאמרתי, יש מצב שאדם יש לו חלום כי הוא חלם את זה או שזה בא לוינטואיציה, ורוב האנשים החלום של החיים שלהם יוצא לגבור מתוך בחירה. כלומר אתה צריך לשבת עם עצמך, לחשוב, לבחון את עצמך, לשאול את עצמך שאלות ולפי זה להחליט מה החלום שלך. אבל יש פה עוד עקודה אחת של החלום מהבחירה נקראים את אלה שיש להם כל מיני פנטזיות, והם עשו ככה וככה וככה, ושום דבר לא יצא מזה, בסדר? תמיד יקרה מחר, ולא מחר רק מחרתיים, כמו שאומר השיר, אבל גם זה לא קורה לא מחר ולא מחרתיים. למה? למה זה לא קורה? כי הנבואי לא יבין. כי באמת, כדי שהחלוך הזה יתגשם, מה צריך? הרצון. וחצון. צריך לעשות בחירות כל יום. כי ככל שהחלום גדול יותר, ככה יש לוקח יותר זמן כדי להגשים אותו. ולכן א' יותר סבלנות. כן? הוא צריך להיות דבק במשימה. והוא צריך כל יום לבחור מחדש, הוא רוצה באמת את החלום. זה שהיה לך פעם חלום, זה לא פותר את ה... זה לא נותן לך בהכרח ערובה לזה שהחלום הזה יתגשם. וככל שהחלום הוא גדול יותר, הוא יותר אורך טווח, כאן יותר סיכון, שהוא לא יתגשם בסופו דבר. אתה צריך לבחור פה זמן מחדש בחלום הזה כדי לקיים אותו. אחרת הוא לא יקרה. ופה בעצם הסיבה שהרבה אנשים מפנים. הם חולמים גדול, והם חולמים רחוק, אבל הם היו רוצים שזה יקרה מחר בבוקר. כמובן לא קורה מחר בבוקר, זה בקצרי סבלנות וזה ופה אני חוזר חזרה ליעקב. שמשה רבנו יבוא אל הקדוש ברוך הוא בטענה, בסוף זה פרשת שמות, לפני פרשת דבע. ויאמר לקדוש ברוך הוא למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? כי הוא רואה שמה קורה, מה פרו עושה, במקום לקדם את הגאולה, מה פרו עושה? מחביא. מחביא, נכון? אוקיי? ואז הוא אומר לו למה הריאות על העם שלחתני? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אולי <תראות> רע <תראות> <תראות> כן? לאברהם? בגרש עלי? הושמע שהם לא נודעתי להם. כלומר? לאן אתה... אין לך סבלנות? אצל אברהם, יצחק ויעקב היה לנו והם עשו הכל מה שצריך. אבל הם הבינו שהחלום שלהם, הייעוד, האבטחה, לא יעברו בצ'יק אז הוא חוזר חזרה מיעקב. יעקב יוצא מביתו כדי להגשים את החלום. נתנים בית ולהגשים את החלום הזה של זה. יפה מאוד. כמה זמן לוקח לו להגיע לחלום הזה? כמה זמן הוא היה אצל לבן? עשרים שנה. עשרים שנה, שנה זה פסוק מפורט, נכון? הוא היה שם עשרים שנה. ומה היה לו עוד באמצע עד שהוא הגיע ללבן? ארבע עשר שנה בשעבר, או תושים וארבע שנים. כשהוא יצא מביתו, וגם הוא היה ילדות בזה שנה פרופס קלה, בת שלוש, מה? שישים ושבע. שישים ושבע הוא היה. שבעים ושבע הוא היה מאתיים. כשהוא הגיע, הוא הגיע. אז הוא היה שישים אוקיי? בסדר? אוקיי? ואז מה? השישים ושלוש הזה, חברו, ידם שישים ושלוש, הוא יחפס קלה, כן? השישים שלוש הזה, הוא עכשיו לוקח לו כמה שנים עד שהוא מוצא את הכלה הזאת, כן? הוא עובד, הוא הולך ארבע שנה, ועוד שבע שנים עד שהוא מקבל את הכלה הראשונה, אחרי זה, ועובד עוד שבע שנים בשביל הכלה השנייה. זאת אומרת, עשרים שנים עד שהוא רואה את הכלה הזאת בסוף. כלומר, הכל בקבועי זמן ארוכים, בטווחים ארוכים, החזון הזה הוא ארוך, הוא ממושך. ואז בסוף, כבר הכל קורה, כבר היו לו 12 בנים, וזה נראה שזה הולך להיות עם ישראל ואז מגיע לפרשת בישב. ויש את יעקב, אומרים חז"ל, ויש יעקב לשם בשלווה, קפץ על של השם. זאת אומרת, מה? נראה לו זהו, הגעתי למוחמא לך עלייך, את החלום. בוא לא לא לא, יש לך עוד חלק בחלום הזה שלא הגשמת. ומי אפשר למשוך אותך באף, כמו שחז"ל אומרים, הלך החבל אצל. עדלי, מי זה? זה של יוסף. אורגדו של יוסף, יוסף הרגיז אותך, אלא אורגדו של יוסף, מה זה? הם אותה. מה? סרט של יוסף. אני הסרט של יוסף, כן. כלומר, יש לנו פה משהו ארוך טווח. זה לא כדבר שעולה לקרות מחר בבוקר, ולכן סוגיית הבחירה בחלום האישי של האדם, סוגיה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים חלומות נפלאים, באמת חלומות טובים, אבל הם צריכים כל בוקר לבחור מחדש, להגשים את החלום הזה. ושם הם נשברים, שם הם מפלים, וכיוון שהם מפלים שם, אז החלום הזה נשאר בתיאוריה ולא, אה, ולא הופך להיות, אה, לא להיות נליצים. אה, אה, אה, מה קורה לבן אדם שהיה לו חלום גדול והחלום לא התגשר? אה? הוא מוברס? אוקיי. ובדרך כלל, יחד עם הווירוס הזה, מה הוא אומר?